11. Kavalleri fram i Jesu namn Levenhaupts bataljoner ute på den högra flanken fortsatte sin marsch fram mot den bakre reduttlinjen. Bakom den glimtade det mesta av det ryska kavalleriet. Alla formerade för strid. 9000 ryttare uppdelade på 85 skvadroner, förstärkta med lätt artilleri draget av hästar. Det stod under befäl av generalen av kavalleriet, först Alexander Mjenshikov, en av salpeters gunstlingar. Hittills hade ryssarna nöjt sig med att ösa en jämn ström av kulor och skrot över de frammarskerande svenskarna. Nu gjorde de sitt första motdrag. Delar av deras rytteri bröt fram genom mellanrummen i den bakre linjen av redutter. Situationen var med ens farlig. Ryssarna hotade att falla levenhoppt styrkor i flanken. Dessutom hade de svenska bataljoner som kommit från vänster inte hunnit sluta upp med de övriga och linjen var därför med all sannolikhet inte i vidare god ordning. Sammanstötningar mellan infanteri och kavalleri var alltid rätt chansartade episoder. Regeln var att för att infanteriet skulle kunna avslå kavalleriets chock måste det vara väl formerat. Om rytteriet gavs tillfälle att slå mot oordnade bataljoner var detta folk mer eller mindre prisgivet. Det kunde sluta i rena blodbadet. Bästa sättet att möta fientligt kavalleri var att sätta in eget kavalleri mot dem. Bara en mycket liten del av det svenska rytteriet hade dock ännu satts in i striden. Några förband med rytteri red i kolon på höger sida om infanteriet. Åsynen av de ryska skvadronerna väckte oro i fotfolkets led. En begäran om hjälp från eget kavalleri sändes bakåt genom repetering. Ropet fortplantades bakåt och när orden nådde skvadronerna till höger hade den förvrängts till ett rop i nöd. Kavalleri fram! Kavalleri fram! I Jesu namn! Skvadronerna satte av framåt. Svår villervalla och trängsel uppstod i hetsen. Massan av människor och hästar rörde sig mot sina ryska motståndare. I täten red elitförbandet nummer ett, kungens drabanter, tätt följda av Smålands kavalleriregimentet, livregementet och de andra, allt eftersom de stått och väntat i långa kolonner. Det går att se scenen framför sig. Det svenska rytteriet strömmar fram över slätten i det mjölkiga morgonljuset de fransiga standarden som fläckar av färg ovan den mörka floden av tigande ryttare. Den låga solen som sänder glimtande reflexer ur dragna värjor. Rytmen i de arbetande hästarnas kroppar. Ett donande vattenfall av hovar som sveper förbi de svenska bataljonerna och viker av västerut mot ryssarna. Kavaleriet var i regel beväpnat med värja pistoler samt musköt eller karbin. En svensk skvadron på 250 man var för strid alltid formerad på en linje med två eller tre mans djup. Ryttarna slöt upp tätt in vid varandra, helst knä bakom knä, och bildade på så vis en kil eller plog. Så red man an i högsta möjliga tempo, om möjligt galopp eller fyrsprång. Denna tätt sammanhållna klump av människor och djur riktades in mot ett fientligt förband och sprängde iväg. På samma vis som utdragen strid med bajonett var en sällsynthet för infanteriet var det mycket sällan som två fientliga enheter med väl slutet och formerat kavalleri red rakt in i varandra. Antingen bröt ena skvadronen igenom efter ett kort svärdsrassel eller, vilket var vanligare, vek fienden undan utan strid inför åsynen av denna framrusande väg av hovar och värjor. Angriparna kunde också stutsa efter ett par förvirrade värgslag. Både ryttarnas och hästarnas nerver var faktorer av den största betydelse. Den sida som var minst beslutsam var för det mesta den som tappade. De slagna flydde och de segrande ordnade sina led för en ny pårusning. Oftast räckte det inte med en enda sammanstötning för att avgöra saken. Kampen mellan olika rytteriförband tog sig i regel formen av en lång kedja chocker med åtföljande korta handgemäng. En besegrad skvadron återsamlades i allmänhet, men kastades den över enda upprepade gånger blev den förr eller senare helt uppriven. Det som avgjorde kavallerijockens kraft var dels truppens fart, dels dess täthet och sammanhållning. Den trupp som kunde klämma in det största antalet ryttare på den minsta fronten fick ett naturligt numerärt övertag. Det svenska ryttariet var mycket väl slutet. Ryttarna red som nämnts knä bakom knä och var kapabla till snabba frontförändringar och manövrer. De två sidornas skvadroner möttes. Det fanns inte utrymme för en sammanhängande svensk linje. De svenska förbanden kom därför att sättas in skvadron efter skvadron droppvis utan att understödja varandra. De främsta svenska skvadronerna kom att stutsa. Livregementet till häst bar till en början det mesta av stridens börda men till slut tvingades de alla att vika och dra sig bakåt. Svenskarna ordnade sina led och red till ett nytt anfall. Även detta studsade. Rytteriet ryggade och red bort för att strax återrangera sig ute på fotfolkets flyglar. Den ryska ledningen följde striden framför reduttlinjen och ansåg att det nu var dags att dra tillbaka sitt rytteri. Det var mindre troligt att de i längden skulle kunna stå emot trycket från hela den svenska hären. Det kunde lätt sluta med att kavalleriet blev slaget. Det behövdes i fler strider än dessa inledande fäktningar. Det var nämligen enbart i fråga om kavalleri som ryssarna inte besatt en självklar numerär överlägsenhet. Sarens rytteri hade lidit mycket svårt under vintern och var ännu inte helt återuppsatt. Detta vapenslag var en av ryssarnas få svaga punkter. I det här skedet av drabbningen gick den ryska planen uppenbarligen ut på att inte våga en strid på öppna fältet utan att möta det svenska anfallet bakom det befästa lägrets trygga vallar. De visste dessutom inte om anfallet mot skansarna kanske bara var en avledningsmanöver. Den ryska ledningen var rädd för att det riktiga anfallet istället skulle komma längs höjden in vid floden. Parenthes. Just därför hade de också satt ut en stor postering där, slutparentes.